Két héten történik az életemben egy kisebb esemény, ami eddig délután volt, hogy itt fádat voltam, és oda az arcomra, az érzem lettem, itt a fülem törlébe van egy. Hát egy olyan nagyon csomó, és hát, aki nem is az egész életutamat, azt tudhatja, hogy akkor elmondom, hogy négy éve volt egy rosszindulatú dokumentum, és ezért ezek a jelenlegi csomók azért nem annyira visszatóak vagy legalábbis nekem nyugtalanasságot meg az életemben. És hát rögtön minden megfordult a fejembe, hogy ez hogy került, de most akkor megint 120 vizsgálat, és egyébként is, most hogy miért ez az egész. És hát másnap el is mentem a Gégész doktornőmhöz, aki megvizsgált, és mondta, hát nem mondott semmit igazából, de a szeméből látszott, hogy, hogy nem örül neki, és mondta, hogy hát akkor menj, menjek el hozzá egy csütörtökön, ír egy beutalót, egy útra muszáj lesz. Hát én mondtam, hogy addig nem nagyon akarok várni, és kedden van egy doktornak, aki ma szegben mondom, elmegyek hozzá, és biztos meg fog vizsgálni, és mondta, hogy jó, hát akkor minél hamarabb esünk ezen túl. És így kedeste, hát aznapi nagyon sok gondolatom volt, a miértől kezdve az, hogy most ez micsoda most, akkor megint menjek orvosokhoz, és akkor most megint kezdődik minden előről, és akkor mit akar Isten, és igazából mi mindketten úgy hallottuk, akkor, amikor beteg voltam, hogy Isten meg akar gyógyítani, akkor most ez hogy van, vagy én hallom így rosszul, vagy én nem látok, és így ilyen teljes káosz volt bennem, tele félelemmel, és este, amikor a gyerekekkel mindig olvasunk a esteigét, és igazából Sámuel könyvét szoktuk olvasni, de akkor nagyon elhúzódtak a dolgaink, és akkor mivel ott nagyon hosszú történetek vannak, ilyenkor gyorsan egy Zsoltát szoktam előkapni, ami rövidebb, és akkor hamarabb bágyba kerülnek, és igen, és akkor a hatodik Zsoltárt olvasom, egy kicsit remek a kezem, úgyhogy a eltől. Az a hatodik Zsoltár, Uram, ne fegy meg haragodban, ne az indulatodban, Kegyelmez, Uram, mert elcsüggettem, gyógyíts meg, Uram, mert reszketnek tagjaim, lelkem is csupa reszketés, és te, Uram, meddig késel. Fordulj hozzám, Uram, ments meg életemet, szabadíts meg, mert irgalmas vagy, mert a halál után nem engednek téged, kiad hálát neked a sírban. Belefáradtam a sóhajtozásba, egész éjjel könnyekkel áztattam ágyamat, könnyeimmel öntöttem fekvőhelyemet, szemem elhomályosodott a bánattól, fénye megtört a sok ellenségem miatt távozatok tőlem, mint gonosztevők, mert meghallotta az Úr hangos sírásomat, meghallgatta könyörgésemet az Úr, imádságomat elfogadta az Úr. Megszégyenül és fog nagyon minden ellenségem, meghátrál és megszégyenül egy pillanat alatt. Ez volt a Zsoltár, és én akkor, akkor egy békességem lett, és tudtam, hogy ez a dolog, nem tudtam, hogy hogy, de azt tudtam, hogy ez a dolog le van rendezve, és utol, amikor a Domi hazajött, mert akkor volt vezetőségi, akkor tudtam, hogy imádkoztak is értem, és akkor már nyugodtan feküdtem le, és reggel, amikor tehát ellenőriztem az ügyet, akkor láttam, hogy ez a... Akkor azt mondom, hogy utólag kiderült a doktornő, megállapította, hogy valószínűleg egy nagy csomó volt, hogy sokkal kisebb, és mire délután odaértem az ultrahangra, már nagyjából el is tűnt, mára meg már egyáltalán nem érezhető. És a bizonságtételnek itt vége is lehetne, hogy Isten így meggyógyított, de igazából nem lett vége, mert így bennem volt, hogy de Isten miért? És, és Isten így csendesen válaszolt, hogy azért megkérted. Így, utána így eszembe jutottak az előző hetek, és rájöttem, hogy tényleg igaza van, hogy az életünk ilyen, ilyen szépnek és jónak mondható tulajdonképpen, ilyen átlagos. Tehát a mindennapjaink, van egy házasságunk, ami többé-kevésbé jól működik, vannak gyerekeink, akik többé-kevésbé jól működnek, van egy gyülekezetünk, aki többé-kevésbé jól működik, és ilyen tulajdonképpen az anyagi helyzetünk is többé-kevésbé jó, nincsenek napi gondjaink. Így, így láttam embereket, mondjuk a fogomékat, így voltam megtapasztalásaik, hogy Isten kirendelt egy fogszabályzót, meg Isten erőrendelt ilyen pénz, meg olyan pénz, és nekünk semmilyen nagy dolog nem volt az életünkben. És így, így mindig mondtam, nem volt a nagy igei útmutatás mostanában, így olvastam az igét, igen, szólt hozzám, de hát olyan, olyan, olyan kicsit átlagos volt, és így mondtam Istennek, hogy így mutasd meg magad, hogy tényleg ott vagy az életünkben, és munkálkodsz, és jelen vagy, és hát megmutatta. Majd elgondolkodom, hogy mennyire gyakran kérem ezt itt. Ennyi Matthew Edwards, magyar hang. Édesvacs, Melinda. Hogy vonam észme? Szóval, I'm really glad you're here. Nagyon örülök, hogy itt vagytok. We will be in Matthew 13. A máté 13 mal leszünk. The last, uh, the last Bible study in Matthew 13. Ez lesz az utolsó Biblia óra a részből. At least, you know nowadays you know I'm Ebben sure you, I'm sure you'll study Matthew 13 again biztos, majd a it's filled with some of the most famous and important parables that Jesus spoke and uh, and today I'm probably going to spend most of my time speaking about Verses 51 és 52. És ma valószínűleg a legtöbb időt az 51-es és az 52-es versel fogjuk tölteni. Which I never thought had much um, importance. Amelyre sosem gondoltam, hogy nagyon nagy jelentőséggel bírt volna. Because I didn't really understand them. Mert nem igazán értem ezeket a verseket. Um, but before I do that, I want to I want to give you, you know, I just want to put the whole chapter in a in a package for you. De mielőtt ebbe belevágnánk, szeretném az egész részt egy ilyen környezetbe, egy csomagba belehelyezni számotokra. Hogy megértsétek azt, hogy Máté miért ezeket a példázatokat ő, ő választotta, hogy betegye az ő evangéliumába. Because uh, we know that Matthew didn't write his gospel in a chronological order tudjuk hogy Máté nem időrendi sorrendben írta az ő evangéliumát. so why did he collect these parables now miért tartalmazza az ő evangéliuma ezeket a példázatokat most these parables are spoken it seems on the same day or, or Shortly after, the Jewish leaders rejected Jesus. Úgy tűnik, hogy ezeket a példázatokat Jézus ugyanaznap, vagy nagyon kevéssel később szólta, mint mikor a farizeusok őt elutasították. Azt mondták a vallási vezetők, hogy oké, okay, rendben van, tényleg csodákat teszel, ezt nem tudjuk megtagadni. But you're doing it with the power of Satan. De ezt a sátán hatalmával teszed. And we see a change in the ministry of Jesus. He spends a whole lot more time alone with his disciples. És látunk egy váltást Jézus szolgálatában sokkal több időt kezd el tölteni az egyedül a tanítványaival. Teaching them. Tanítsa őket and, and és bárkit, aki épp ott this is, this is, this is Bible for his disciples. Ez Jézus bibliai iskolája az ő tanítványai számára. His time is Mert tudja, hogy az ő ideje korlátozott. Many times he says, my time hasn't come. Sokszor mondja azt, hogy az én időm még nem jött el. De tudja, hogy el fog jönni az ideje. When, when the would finally just have enough of them and say Let's kill him. Eljön ez az idő, amikor a, a zsidó vezetők már megelégelik az ő jelenlétét és azt mondják, hogy most már öljük meg. Tehát szeretne Jézus meggyőződni arról, hogy a tanítványai felkészültek arra az életre, amit idézőjeben nélküle kell majd élniük. Persze nem nélküle, mert hát Jézus mindig velünk van. But life without being able to see him and hear his voice. Ön értelemmel nélkül, hogy nem látják majd őt, nem hallják közvetlenül a hangját. The first parable that Matthew records is the parable of the four soils or the parable of the sower. Az első ö, példázat ebben a gyűjteményben az a magvető példázat, a, a négy különböző földről. And we know parables are, are an extended metaphor. És tudjuk azt, hogy a, ezek a példázatok azok olyanok, mint egy, egy ilyen kiterjesztett metafora. Jesus És Jézus megpróbál nekünk valamit elmondani az ő országáról. That's why many of the... Azért nagyon sok példabeszéd, vagy példázat úgy kezdődik, hogy az Istennek országa olyan mint. Jesus wants to tell something about the kingdom. Ő szeretne nekünk elmondani valamit az ő országáról. Okay. And if, if, you're a note -taker, if you like Hogyha szeretsz jegyzetelni, szereted a jól szerkesztett jegyzeteket, akkor fog neked tetszeni ez See a Biblióra. That, you know, point one, Mert pontokban lesz tettőle. A, a mondani való, az első pont, az a királyságnak a kezdete. Hogyan kezdődik el Isten országa egy ember életében? It starts as the... The seed of the gospel is sown into their hearts. Úgy kezdődik, hogy az evangéliumnak a, a magja, az ez el um, az ő életében. Az the gospel has been proclaimed all around the world. A az evangéliumot világszerte hirdetik. And some of the seeds fall on hard soil. És vannak olyan magok, amelyek kemény talar, talajra eshetnek. Hard hearts Kemény szívekbe. Some Vannak olyanok is, amelyek sekélyes szívekbe esnek. Vannak olyan szívek is, amelyek nagyon le vannak foglalva a világnak a csillogó villogó csábításaival. But De vannak olyan magok, amelyek jó talajba esnek és a nap felmelegíti ezt a magot. The roots grow down. Megnőnek, lefelé a gyökerei. Dirt, a nedves talajba. Holy Spirit, amely Spirit. a szent Lelket jelképezi, life, Aki életet ad nekünk. It up, Fel ö, ez a mag. Puts out its solar panels. És kétterjeszi a kis napelemeit és így növekszik, nem csak hogy növekszik, hanem szaporodik is. It's fruitful. That's the life of the kingdom in us. Ez Isten országának a, a jelenléte az életünkben. And Jesus tells us this parable to tell us this is the start of the kingdom. És Jézus elmondja nekünk ezt a példázatot azért, hogy ez az országnak a kezdete. The kingdom has uh, enemies. It has challenges in our lives, right? De ennek a, az országnak vannak ellenségei, vannak feléntezet, kihívásai az életünkben igaz? And it seems that the next three parables that Jesus tells are about the challenges of the kingdom. És úgy tűnik, hogy az elkövetkezendő három példázat, amit Jézus elmond, az ezekről a kihívásokról szól. And Joly looked at uh, Zsolti kettőt nézett meg ezek közül múlt vasárnap. Az első az a búza és a konkóinak a példázata volt. So there's a field, van egy föld, been sown with good seed, amelybe jó magok vetettek be. De vannak, van egy ellenség, aki a, a gyomoknak a, a magjait ülteti ebbe a földbe. Uh, a weed that looks like it looks like wheat but it's, it bears no fruit and it, it competes uh, with the nutrients in the soil and it seems that this is one of the challenges of the kingdom Utánik, today. Hogy a mi világunkban ez Isten országának az egyik kihívása az a Hamis keresztények. I mean, I, I don't know what the is, but I think like, um, uh, more than in the world, right? Close to seven. Nem Did, tudom. tudja, esleg a pontos számot, hogy hány milliárd Did ember él jelenleg a, a világban? I think we're Hat, that talán way. már hét. And, uh, and maybe there's about és ő, talán két milliárd ember van, aki kereszténynek valja magát. a few. Hát ez elég sok. But we know some of them uh, aren't, they haven't really been born again. De tudjuk ezekből az emberekből hogy sokan nem születtek újá. mert nem látjuk a, a megtérésnek a bűnök megbánásának a gyümölcsét az életükben ezért olvashatunk a vallásháborúkról you know not so long ago in Ireland Catholics and Protestants Each other. Akár a, a közelmódban is, például Írországban, hogy a katolikusok és a protestánsok ö, akár fizikálisan egy megtámadták egymást. In the name of faith. A a hit nevében. Well, that's, that's the fruit of repentance hát, and righteousness, is it? Ez egyáltalán nem a megtérésnek és az igaz életnek a, a gyümölcse igaz? In in America, we have a really strong Christian culture. Amerikában nagyon ö, erős a keresztény kultúra. A Mindenki keresztény. Van egy ö, brit barátom, aki Atlantában, Georgia államban lakott egy ideig. Azt mondja, hogy ez bámulatos. Baptist Mindenki baptista. Baptist. Mindenki baptista. Said, <laughs> Még az utcalányok is. They're too. Még ők is baptisták. Emlékszem, ugye mi is Amerikában laktunk egy ideig, és hogy az ember próbálja Krisztust megosztani az emberekkel. És they say, oh, oh, és mondják, "Ó, oh, igen hallelujah, én is hívő vagyok." You know, De Tudod, you know, like... hogy a barátjával, barátnőivel él együtt. You know there's no there's no in their gyümölcs, tükrözni, they, they, hívő you know they cuss with their mouths just like their, everybody else káromkodnak, csak úgy, mint bárki más. so false christians Tehát many times a, a challenge for the church keresztények sokszor kihívást jelentenek a gyülekezet az egyház számára and then we always have uh, some of these come into Of authority, in the church, és vannak don't ezek közül a keresztények közül, akik vezető pozíciót képviselnek az egyházban. Say, That's a Christian. és akkor az emberek, akik látják ezt, azt mondják, hogy hát ő keresztény. Guy who's poor, you know, and the and, and is living like a king, that, that guy's a Christian. Az az ember, aki manipulálja a szegényeket, teljesen kihasználja a, az özvegyeket. Ő ő hívja magát kereszténynek. You know that that guy who just uh, divorced his wife and married his uh, the intern that works at his church. That guy's a Christian. But Maybe here in Hungary, you know that that that guy who um, who who claims to be a a, a servant of God who's involved and really, I, don't, I just want to be careful when I talk about politics, but extreme. extreme politics. Mm -hmm. Vagy az az ember, mondjuk, ha a magyar környezetet <clears throat> nézzük, aki Isten szolgáljanak, valja magát, ugyanakkor, és nem szeretnék itt politizálni, <laughs> de ö, extrém nézeteket val politikailag. You know, like antisemitic. Teljesen antisemita megnyilvánulásai vannak. You know, like tehát akkor ő is keresztény. Isten a bíró. És ebben a példázatban is azt mondja Isten, hogy a végén, majd én gondoskodom arról, hogy mindenki a megfelelő helyen kerül. De mégis kihívás. A parable that amit Zsolti at was. The mustard seed. A második példázat, amit a Zsolti ő, tanított, az a mustármag példázata. This is in verse 31. Kingdom of Heaven is like a little mustard seed. A it supernaturally grows big. Ez természetfeletti módon hatalmassá válik. Because mustard seeds don't grow into trees. Mert a mustármakból nem lesz fa. But this one does. De ez igen. And it says the birds of the air take shelter there. És eljönnek az égi madarak és fészket raknak. Az égi madarak általában az Ószövetségben valamilyen politikai hatalmat jelképezett. Sokszor a, a politikai ö, ö, hatalom egy kihívás lehet a, az egyház számára. Sometimes because it's Sokszor azért, mert épp üldözik az egyházat. But sometimes because it's, it's tempting. Valamikor pedig éppen nagyon csábító. It's azon, a little, too, it's a little too close to the church. Kicsit úgy túl közel áll az egyházhoz. You know when, when and, and faith begin to mix, a politika és a hit elkezd keveredni. It's never, never very good. Soha nem egy jó kombináció. These are challenges to the kingdom and Ez akkora nagyon dolgo, kihívást jelent Isten az ország számára. And the third challenge he mentions is um, in verse 33 it says the kingdom of heaven is like leaven that a woman took and hid in three measures of flour until it was all leavened. A 33. versben találtunk egy másik kihívást. Hasonló ennek az ország a kovászhoz, amelyet fogaz a asszony belekever három mércelíszbe, még végül az egész megkel. It seems that this a Ez úgy tűnik, hogy ez a képmutatásnak a kihívása lehet. Jesus said, be careful of the leaven of the Pharisees. Jézus azt mondta, hogy óvakodjatok a farizeusoknak a kovászától. vagyis a hamis tanítástól. A hamis teológiától. is referred to by Jesus a kovász Jézus szavaival sokszor a, a testiességet is jelképezheti. Lives, ez, ez is lehet egy kihívás Isten országának számára. That's, that's we, Ezért próbáljuk állandóan a Bibliát tanulmányozni, nem szeretnénk hamis tanításoknak hinni. You, you know, home, Ezért mondom nektek is, hogy <coughs> bocsánat, hogy tanulmányozátok a Bibliátokat otthon, ne higgyetek nekem. Because false teaching carnality hypocrisy will will be a challenge for the kingdom azért mert a hamis tanítás a testieség és a képmutatás mindenféleképpen kihívást jelentenek Isten országa számára and i think the the church as we see it today is abnormally big because it's filled with leaven azt gondolom hogy a mai egyház természet természetfeletti vagy vagy abnormálisan nagy pontosan azért mert ő tele van kovással like mint a kenyér is right you, know, you mix your dough like this Összekevered a, a tésztat de hozzá élesztőt and it goes és like... egy kicsiből lesz egy sokkal nagyobb It doesn't actually change the the weight or the you know the the amount of bread. <laughs> It just looks bigger. <laughs> yeah. Verse 34 and 35. All these things Jesus said to the crowds in parable. Indeed, there was nothing to them. He said nothing to them without a parable. This was to fulfill what was spoken by the prophet. I will open my mouth in parables. I will utter... 34-es, 35-ös vers. Mindez példázatokban mondta Jézus a sokaságnak, és példázat nélkül semmit sem mondott nekik, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a proféta által. Példázatokra nyitom meg számat, és a világ kezdete óta rejtett dolgokat jelentek ki. I believe Jesus is wanting to communicate. A lot of times I think we think that Jesus is trying to hide the truth. Én hiszem azt, hogy Jézus akar velünk kommunikálni. Sokszor azt gondolom, hogy asszisztjuk, hogy Jézus próbálja elrejteni az igazságot. I'll tell you a riddle. Mondok nektek egy ilyen kis rejtvényt. But you'll never get it. Sohan nem fogjátok megfejteni. I think he's he's speaking about earth and seeds, because that's what people understand. Az gondolom, hogy azért beszélt a földről, meg a magokról, mert ezt a nyelvet értették az akkori emberek. And then verse 36 says, and the crowds uh, left and went into the, uh, went into the, uh, I'm sorry. Then he left the crowds and went into the house, and his disciples came with him, asking an explanation. Ekkor ábottságtatások a sokaságot, és bement a házba. A tanítványai pedig ezzel kéressel fordultak hozzá. So, and we're going to see at the end of this chapter that not only has, has the Jewish leaders rejected Jesus, but really the crowds have too. Tehát magyarázatot kértek tőle, és látjuk a fejezet végére, hogy nem csak a vallási vezetők utasították már el Jézust, hanem igazán az emberek is. Mert sokan hallgatták Jézust, get... és azt gondolták, hogy miért mezőgazdaságról beszél, vagy mi? They were still unwilling to understand. Nem voltak hajlandóak ezt megérteni. And I say it that way, unwilling. És így mondom direkt, hogy nem voltak hajlandók. Weren't willing to understand. Nem nem volt bennük képesség arra, hogy megértsék. And he begins to speak more to his disciples. És egyre többet szólt már a tanítványaihoz. Now up until verse 43 is the explanation of the wheat and the tares. A 43-as versig olvashatjuk a búza és a konkoly példázatának értelmét, de nem olvasuk most már. Pécs zöldt volt már a múlt héten. We're going to pick up és most a 44. verstől folytatjuk. And I would say that this is the third aspect of the kingdom. gondolom, hogy ez a királyságnak egy harmadik vetülete. Ez a királyságnak, Isten országának az értéke. What, what is really valuable in the kingdom? Mi igazán értékes? Why would you want to be there? Men a mennyek országában. Miért? Miért akarnál ott lenni? What's the of the Mi ott a gazdagság? Okay, and I love I could spend like two hours on the next verse I love it. Nagyon szeretem a következő verset, két órát tudnék erről beszélni. But I want to get down to verse 51. De nem fogok, és az 51-es versig fogjuk. But here's the verse. It says the kingdom of heaven is like a treasure hidden in a field which a man found and covered up and then in his joy he goes and sells all that he has to buy the field. Hasonlóan melyek országa a szent földben rejtetett amelyet az ember miután megtalált, elrejtet örömében elmegy, eladja mindenét, amilye van, és megveszi azt a szántóföldet. So a Tehát a mennyek országának van egy kincse. Now, many times we understand this uh parable, and the next one meaning that we should give up everything to get Jesus. sokszor úgy értelmezjük ezt a példázatot és a következőt is, hogy mindent el kell adnunk vagy mindent meg kell szabadulnunk, hogy Jézust megkaphassuk. In, in fact in, in the song we sang it, it says uh vodjás, igaz jön de kiért élek. Igen, is a dalban is ugye ezt a sort énekeljük. But I'm going to actually tell you that maybe that's not the best way to understand these verses. De azt fogom nektek ajánlani, hogy láttok, hogy nem ez a legjobb módja annak, hogy megértsük ezeket a verseket. But it is true that egos for you and me számodra és that számomra. If we love the world more than Jesus, ha jobban szeretjük a világot Jézusnál, if we love our things more than Jesus, jobban szeretjük a dolgainkat Jézusnál, if we love our lives more than Jesus, jobban szeretjük az életünket Jézusnál, we can't participate in his kingdom. akkor nem tudunk részt venni az ő országában. So in that explanation there is something true. Tehát ebben a magyarázatban is abszolút van igazság. Lehet mi is ez az ember, aki megtalálja ezt a kincset, ami Jézus, so mindent eladunk és megvesszük a sántó földet és megkapjuk a kincset. But can you buy Jesus? De megtudjuk venni Jézust. Is so something you can do, you can give away to sell and to get Jesus. Van olyan dolog, amit eladhatnánk az életünkben és aztán abból megkapjuk Jézust. And incidentally, is there ever a person who's ever looked for Jesus? Ha van olyan aki már megtalálta Jézust. Jézus Jézus nem kell keresni, ő tudja, hogy hol van. Mi vagyunk az elveszett bárányok? Ő a pásztor. He knows, he knows where we're at. Ő tudja, hogy mi hol vagyunk. So maybe we should understand this verse like this. Tehát lehet, hogy így kéne értenünk ezt a verset. A man, egy ember Jesus aki Jézus. Ő right? he's, he's az, aki mindent odaadott. Ő az, aki az Isteni mi voltát otthagyta a mennyben. Ő az, aki eljött és megalázta magát. He, he himself, you know, as a poor man. Annyira megalázta magát, hogy egy szegény emberré lett. Uh, uh, uh, um, lett. Child. That's the word I'm for. Egy olyan ember lett, akit azért is gúnyoltak, hogy ő egy törvénytelenül született gyermek. Came a korán Jézus, nem? And he humbled himself to, to the point of being crucified between two robbers. Annyira megalázta magát, hogy felszegeszték a fára két bűnöző közé. Though he de és akkor is, amikor semmit nem tett. Tehát semmi rosszat nem tett. Jesus is the one who gives it all. Jézus az, aki mindenét so, so what's the treasure? Tehát akkor mi a kincs? Well, what did Jesus gain? Tehát mit kapott ezáltal Jézus? Nobody has any idea. Senkinek nincs ötlete? Gained, he gained a, a people. Egy népet kapott. He gained you and me. Téged és engem. Egy kincset. We are the treasure of the kingdom. Mi vagyunk a mennyek országának kincsei. Jesus is the kingdom. Jézus maga a királyság. De mi vagyunk az ebben lévő kincs. És azt mondja, hogy örömében elmegy, mindenét eladja, és megveszi azt a szántóföldet. Nem azért, mert szüksége van egy szántóföldre, hanem mert szüksége van, vagy szeretné megkapni a benne rejlő kincset. I think this treasure is specific to the nation of Israel. Én azt gondolom, hogy ez a kincs ez konkrétan Izrael népére vonatkozik. Just because he finds it? Csak azért, mert okay. ő megtalálja? Okay, it's covered, right? It's covered in the What do I He finds it, he brings it to the surface. És ki And then it's covered up again. És akkor megint elessrejtve el ez a kincs. See there was a time when all of humanity had freely forgotten God. Van, volt egy olyan idő, amikor nagyjából az egész emberiség elfelejtkezett Istenről. És akkor Isten ö, talált egy embert, akit Ábrahámnak hívtak, ő kiválasztotta. Tehát Ábrahámot választotta. Says, a, a out of you. És azt mondta, hogy én egy népét teszlek téged. Te leszel be my people. I will be your God. Te az én népem, és én leszek a te Istened. Te leszel be my treasure. Te az én kincsem. But here we see they reject Jesus. De itt látjuk, hogy elutasítják Jézust. And kind of, it's like they're covered up again. Mint hogyha így elrejtik, vagy így befedik ismét. De in the Book of that the Jewish nation will again have um Has a special place in God's heart. De látjuk a Jelenések könyvében vannak rá hogy a zsidó népnek még mindig nagyon különleges helye van Isten szívében. And God will save many of them in the last days. És az utolsó napokban Isten sokukat meg fogja menteni. But the treasure is the redeemed. De a kincs az a megváltottakat and I think jelenti. specifically the redeemed of Israel. És azt gondolom, hogy főleg Izrael megváltottjait. And then verses 45 and 46 and again the kingdom of the is like a merchant in search to find pearls who on finding one pearl of great value went and sold all that he had to buy it 45-ös 46-os vers hasonlóan országa a kereskedőhöz is aki szép gyöngyöket keres amikor egy nagy értékű gyöngyret talál elmegy, eladja mindenét amiye van és megvásárolja azt very similar right ez nagyon hasonló ugye what's the pearl of great price mi ez a nagy értékű gyöngy én azt gondolom, hogy ezek a megváltottak. But I think specifically the church. Azt gondolom, hogy főleg az egyház. Jesus again is Jézus az, aki ilyen kincsvadászként keresi a szép gyöngyöket, a kincseket. És talál egyet, amitől csak elámul. He sells all that he has to gain it. Eladja mindenét és megvásárolja azt. I read a little bit about pearls. Utána olvastam egy kicsit a gyöngyöknek. Pretty interesting. Nagyon érdekes. Do you know how pearls are formed? Tudjátok, hogy hogyan képződnek ezek a gyöngyök? So there are oysters. Tehát vannak ezek az osztrigák. Yes, and they're pretty simple creatures. Elég egyszerűk is teremtmények. They, uh, they just have this thing that I mean, they look like your tongue I guess. They just look like a, a muscle. Mint egy izom csomó, mint a nyelvvel. De hát kicsit úgy néznek ki. And uh, a part of their um, their body secretes what's called nacre. És uh, van egy uh, uh, egy ilyen nedvesség, amit itt kibocsátanak magukból. And that forms their shell. És ebből képződik az a házuk. Okay, a There's a lot of animals that do this. This is one of them. Sok állat csinálja így, például ők. And uh, you know they, they just eat the plankton and the algae, you a know, and see. A planktonokat, az algákat megeszik ott a tengerben. They don't really move anywhere, they Nem just Nem igazán mozognak semerre, és you know, just eat. Csak esznek. And uh, and as they grow, they they they They extend their house. They're always remodeling their house. És ahogy nőnek, állandóan újra építik a házukat. Mindig, minig csak épül, sépül ez a kis házikó. Uh, but whenever a, a parasite or a piece of sand gets caught in between their shell and their body. De ahogy egy parazita vagy egy kis homok szem kerül a az ö testük és ez a gyöngyház közé. As it, it irritates them. Ez így őket. And so they begin to coat it with the same nacre that they build their their house from. Ezért próbálják ezt a betolakodót így bevonni ugyanezzel az anyaggal, amit kibocsátanak, amiből a gyöngyházuk készült. And as long as it remains in their shell, they cover it. És amíg ott van ez a, ez a valami, az ő házukban folyamatosan ezzel a gyöngyházzal vonják be. And that is a pearl. És így lesz ebből egy gyöngy a egy gyöngy képződik. This, uh, this knacker, it's smooth and hard. Ez a gyöngyház ez, ez puha és kemény. It's calcium based. Eznek, you know. Kalcium az alapja ha valaki kíváncsi rá. Uh, and it's crystalline és egy kristályos, ami azt jelenti, hogy több millió ilyen kis kristályból áll össze ez a kis gyöngyház. And so the pearl isn't just, isn't just like a little marble. It's not just a round, slippery thing. Tehát a gyöngy maga az nem csak egy ilyen kerek, ilyen síkos valami, mint egy ilyen üveggolyó. But because it's covered with de azért már kristálja van bevonva that are so aligned with each other.: Amelyek nagyon tökéletesen illeszkednek egymásba. The light that travels through one a fény, amely keresztül hatol egy ilyen kristály szemcsén. is reflected and refracted by the next one, by its neighbor az így megtörik a mellette álló kis kristály szemcsén, és így visszaverődik. That's why, és ezért that's why are ennyire értékes egy ilyen gyöngyszem. It's not because of what's on the inside, it's, it's this crystalline covering. Nem azért, ami a belsejében van, hanem emiatt a kristályos bevonat miatt. Az gondolom, sose but, láttam még igaz gyöngyöt. But I spent some time at and really de right? de nézegettem képeket róluk, és nem tudom, láthatok-e már ilyet, tényleg gyönyörűek. Because of the light reflecting and refracting, you see this rainbow effect. Mivel a fény, amely odaérkezik, az így ö, ö, megtörik és visszaverődik róla. Szinte egy ilyen, egy ilyen szivárvány hatást kelt. Ez gyönyörű. It's beautiful. This is, this is a pearl. Ez tényleg csodálatos, ez a gyöngy. A másik érdekes dolog a gyöngyel kapcsolatban, hogy ez teljes egységben van. You can't cut it. Nem tudod elvárni, like nem olyan mint egy gyémánt, amelyet lehet csiszolni és formálni. És amiket mondtam most a gyöngyről, az nagyon jól uh, illik az egyház képére. The church a Azért mert a, a gyöngyhöz hasonlóan uh, az egyház is egységben van. There one gospel. Egy evangélium van. One spirit, egy lélek, one God, egy Isten, one body, egy test. One body of Christ. Egy teste van Krisztusnak. And this body, this, this pearl, this, this, this church is made out of millions of crystals. És ez a gyöngy sok millió kristályból áll. Aligned tökéletesen... Illeszkednek and egymáshoz. And És miért, hogyan képződött ez a gyöngy? Szenvedésen keresztül. Ugyanúgy, mint ahogy az egyház is a szenvedésből született. The suffering of Jesus to start with. Jézus szenvedéseiből, ugye első sorban. És bárhol a világon látunk nagy üldöztetést, úgy tűnik, hogy az egyház növekedni kezd. Miért van ez így? Well, Lewis, world. Lewis azt mondta, hogy a fájdalom Istennek a hangos beszélője, hogy felébreszten egy halott világot. If everything was just perfectly hunky dory, pitchy king, mindenki, minden a lenne, would we would we ever look for God? keresnénk mi Istent? I think that's, that's, that's the point. Azt hiszem, hogy erről van itt szó. And so God has allowed suffering and pain into Isten megengedte, hogy a fájdalom és a szenvedés belépjen a világba, so Hogy őt hívjuk segítségül. And that, és ezen keresztül, that process, ezen a folyamaton keresztül changed, mi megváltozunk, put into a body, egy testbe kerülünk, más kristályokkal együtt, és mi és mi együtt alkotunk egy ilyen szép gyöngyöt. Isn't it? Ez, ez, ez gyönyörű nem? Hogyha If you came in here today like you're nobody, úgy jöttél ide ma, hogy arra gondolsz, hogy te egy senki vagy. Well, I just want you to know that in God's eyes you're a treasure, your pearl. Csak szeretném, hogyha tudnád, hogy Isten szemében te egy kincs vagy, egy gyöngy vagy. You have value értéked van. Mindent eladott, hogy téged megkapjon. Ez tényleg igaz történet. Kingdom, a harmadik példázat, amely a mennyek országának értékeiről szól. Also is, a, is a parable of the sea. Szintén a tengerhez kapcsolódó példát. 47-50, igen, Hasonlóan Hasonló a mennyek országa a tengerbe kivetett kerítőhálóhoz is, amely mindenféle halfajtát összegyűlt. összegyűjt. Amikor megtelik, kivonják a partra, és leülve a jókat edényekbe gyűjtik, a hitványokat pedig kidobják. Így lesz a világ végén is. Eljönnek az angyalok, és kiválogatják a gonoszokat az igazak közül. És a tüzes kemencébe dobják őket, ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Azt gondolom, hogy ez egy újabb képe az egyháznak és a megmentetteknek a sokféleségének. A tenger az mindig a, az nemzeteket. Ábrázolja. And here the dragnet, the fishing net, is like the preaching of the gospel. És így ez a kerítőháló az evangélium hirdetését ábrázolja. And the, the net collects all sorts of things. Mindenféle dolgot összedönt. And the bigger church gets, the more the more uh, varied those things are. És minél nagyobbéd gyűlnek ezet, annál érdekesebb dolgokat. You know? due to the base of háló you know, agenda, vannak olyan emberek akik uh, már programokkal a fejükben érkeznek you know, purcha <laughs> emberek people who are very proud olyan emberek akik nagyon büszkék people who have false notions of who god is vagy téves elképzelésük van arról and, hogy ki isten and the, the, the what's collected in the net has to be sorted és amit összegyűjt ez a háló, azt szét kell válogatni. De Isten nem csak egyfajta halat keres. Nem tudom, hogy hány ehető halfajta létezik. Vannak olyanok, ok, amelyeket ő neki ki kell dobni A világ végezeténél lesz egy ilyen válogatás. De Isten de isten minden népből nemzetből és nyelvből meg fog váltani embereket. We're all sorts of, we're all different kinds of fish, you know. Mi mindannyian különböző halfajtákat képviselünk. And uh, around the throne be many many more. És a, az úr trónja körül amennyiben még sok, uh, még több fajta embert fogunk látni. This is the, value of the Ez a mennyek országának egy értéke. And, uh, what we're going to look at now. Verses 51 to 52. So, we look at verses 51 to 52. Megértettétek mind Kérdezte tőlök Jézus. Azok ezt felelték Igen. Ő pedig ezt mondta nekik. Tehát minden írás tudó, aki tanítványává lett a mennyekországának, hasonló ahhoz a gazdához, aki újat és oldhoz elő éles I would I would say that this might be a fourth element of the kingdom. This would be the the. És ez lehet talán Isten országának a negyedik értéke, vagy a, a működési feltétele. Soha nem gondolkoztam túl sokat ezeken a verseken. Fact, year, verse, a az elmúlt évben, amikor ezt a verset olvastam, tettem mellé egy kérdőjelet. Mit jelenthet ez? it Úgyhogy egy kicsit megpróbáltam most jobban át Általában az írás tudókat, az Új szövetségben Jézus ellenségeiként látjuk. kind of like the, lawyers of the day. Mint az ügyvédek a az Próbálnak ilyen bizonyítékokat felhozni, amelyek Jézus bűnösségét támasztják alá. De itt az írástudókat Jézus a mennyek országának tanítványainak hívja. So what is? a scribe? Tát ki az az írás tudom? Jesus Mit mond itt Jézus? I'll just tell you right off the bat. Csak elmondom rögtön. Azt hiszem, hogy okay? arról beszélít, hogy Isten országa arról szól, hogy tanítványokká tegyünk embereket. The word he uses here For trained is the same word that Jesus uses in Matthew 28 when he says go and make disciples. Itt ugyanis a szót használja Jézus, mint a Máté 28-ban, amikor arról beszél, hogy menjetek és tegyetek tanítványá minden népnek. So this this verse here in verse 52 could say therefore every scribe who has become a disciple for the kingdom. Tehát az 52-es versben ugye, hogy minden írás tudó, aki így a tanítvánság során lett a mennyek országának tagja. It's all about making disciples. Tehát erről szól az egész, hogy tanítványokat. Tanítványokká tegyünk embereket. Now the scribes had three, uh, three jobs. Az írás tudóknak három munkaköre volt. One was to study. Az egyik az, hogy tanulmányozzák a törvényt. John 5:39 Jesus says. Uh, a János 5:39-ben, azt mondja. The scribes, az írás tudóknak Azért kutatjátok az írásokat, mert azt gondoljátok, hogy azokban van örök életetek. So that's, that's, That's ez az ő munkájuk, hogy kutassák az írásokat, hogy tanulmányozzanak. Not just to know something. Nem csak azért, hogy tudjanak valamit. hogy minél több tudást birtokoljanak. It's, it's, it's life or death. Ez az élet és halál kérdése. Ebben keresitek az örök életet. They saw eternal life. Látták ebben az örök életet. And it's just kind of like a student now who's going to college. Olyan mint egy diák, egy főiskolás manuszaság. They're starting to be a engineer or a doctor. Mérnöknek vagy orvosnak tanul valaki. They may enjoy what they study. Lehet, hogy élvezik azt, amit tanulnak. But the goal is not just to have more knowledge. De nem csak az a céljuk, hogy minél több tudást birtokoljanak. The goal is to have a successful career. Right? Hanem hogy right? sikeres legyen a karrierjük. Like the The goal of learning is to step out into the real world and be successful. A tanulásnak a lényege az, hogy majd kilépjünk a, a való világba és, és sikeresek legyünk. And when we study the Bible, we're not just collecting information and like trivia about God. Amikor mi tanulmányozzuk a Bibliát, akkor nem csak tényeket gyűjtünk Istenről. Well, yeah, you know, just so that you know on the next uh, who wants to be a millionaire that will be the the suck you know, a, The Bible Hogyha topics, valamint right? betélkedőre készülnénk, hogy a legyen ön is millió most következő adásában mi legyünk a Biblia témának a szakértői. You know, yeah, a Igen, szeretnék egy segély, segítséget hívni. Yeah, I want to call uh, Turi Adam. Turi Ádám az én segélyvonalam. Mert ő teológiát tanult. And, uh, and sure ő biztos, hogy no. meg tudja nekem mondani a helyes választ. No, so Nem, az a célunk azzal, hogy tanulmányozzuk ezt a könyvet, hogy a lelki életünk sikeres legyen. Hogy ő, ő, ő átformálja, ő, átrendezze a mi életünket. And that's really the second, second thing the scribes were to do is to teach the law. És ez volt a második dolog, amit az írás tudóknak tennie kellett. Ez pedig az volt, hogy tanítsák a törvényt. knew it they taught it. Ismerték és ezért tanították. But not just with words. De nem csak szavakkal. They were to teach it by example. Hanem példával is. A teacher who doesn't do what he teaches is questionable, isn't it? Tanár, azt, tanít, I know Melinda shared with me about going to um, she started a psychology degree. Uh, Melinda mesélte, hogy tanul, uh, az And just talking about how um, these teachers who were talking about the, the health of the psyche had these whacked out bizarre lives. És nagyon sok uh, tanár, aki uh, ugye a, a lelki életnek a, a módjait tanította, a, a magánélete teljesen feldult volt, és rendezetlen. It was a big question mark in her mind. És volt egy nagy kérdőjel. Az, like, is anything they say true? <laughs> hogy akkor, amit tanítanak ők a pszichéről, a pszichológiáról, az, az vajon tényleg úgy van? Matthew 23, 2-3 Máté 23, 2 3 Jesus says of the scribes, Ezt Ez mondja Jézus a írástudókról, Ők Mózes székébe ülnek. Uh -huh. says, so you, Tehát mindazt, amit mondanak, tegyétek meg és tartsátok meg, de cselekedeteik... Te cselekedeteiket ne kövessétek. For they preach, but do not practice. Mert beszélnek ugyan róla, de nem teszik. So it's Tehát nagyon fontos az is, nem csak hogy egy írás tudó, hogy tanulmányozza az igét, hanem tanítsa is és járjon elő példával. And Paul, uh... Pál is, a aki ugye nevezhető írástudónak, ő is azt mondta hogy hogy tegyetek úgy ahogy én ahogy én is Krisztust utánzom Krisztus szerint cselekszem a harmadik dolog ami egy írás tudó feladata volt az, a, az hogy bíráskodjon uh, Hebrews Zsidók 5:14 food is for the mature azt mondja, hogy a, a Sillard eledel az az éreteknek való. Who because of practice have their senses trained to discern good and evil. 5:14. Ó, Bocchanat. Tehát a nagykorúaknak pedig kemény eledel való, mint akiknek érzékszervei a gyakorlat következtében már alkalmassá váltak a, jók és rossz, a jó és rossz megkülönböztetésére. Ez az, hogy alkalmasak, ez ugyanabból az igéből származik, mint az, hogy tanítványá tenni valakit. We should know. We should be able to judge between good and evil. That tudnunk kell ítéletet kell hoznunk a jó és a rossz a helyes és a helytelen között. Now these are the you know we've been talking about the scribes. Tet ugye az írás tudokról beszéltünk. Jesus, his apostles disciples, you understand these things, they say yes. Csakor megkérdezi Jézus a tanítványait, hogy megértették mindezt és ők azt mondják igen. For every scribe who has been trained for the kingdom of heaven is like a master of a house. Tehát minden írástudó, aki tanítványává lett a mennyek országának, hasonló ahhoz a gazdához. So, you, my disciples, the kingdom. ti, az én tanítványaim vagytok, és ezért írástudók a mennyekországában. You should be like a good steward. Legyetek olyanok, mint egy jó sáfár. The master of a house. Mint egy gazda. Oh, I, should, I, I, wish, I wish I had another half an hour. Bácsak lenne még egy fél óram. What's the treasure of the house? Mi a háznak a kincse? Oh, I'm sorry, we didn't finish reading this. It says who brings out his treasure, what is new and what is old. Uh -huh. Hát magyarban nincs az, de hogy kincset hoz elő a, a, az élés újat és ót, vagy Aha. Uh -huh. What does it say? It brings out what? new and old with doesn't his it secret treasury doesn't that's too bad catchines hát, but he brings out he brings out of from his pantry things new and old tá tehát a lényeg hogy az éleliskamrájából új és régi <coughs> dolgot hoz elő second corinthians 4 talks about the gospel as the glory of christ a 2. Korintus 4 arról beszél, hogy az evangélium az Krisztusnak a dicsőségét tükrözi. Az ő fényét. Ez egy kincs. És ez földi cserép edényekben van rejtve. A mi testeinkben. In God's wisdom, He's chosen us to bear the gospel in our frail bodies. Isten az öbölcségeben úgy döntött, hogy az öb evangeliumát a belénk, a ilyen földi cerép edényekbe ránti. And Paul says, in this way, all the glory will be God's. És itt pár azt mondja, hogy így minden dicsőséget Istenek tulajdonítunk, és nem magunknak. And when we share the gospel, it's it's like the steward bringing out of his pantry. Mint egy gazda, amikor megosztjuk az evangéliumot, akkor kincseket hozunk elő az éléskamránkból. What is new and what is old? Valamit, ami új, és valami, ami ó. Both new and old? Mi lehet ez? Azt gondoltam, hogy vannak biztos új dolgok is, meg régiek But is. Singular. De ez egyes számban áll. something that's both old and new. Valami, ami új is és régi is. That is the truth. És ez az igazság. Mi, mi más lehetne? If it's new, could it be true? Hogyha új, akkor lehet igaz? If it expired, Ha már lejárt a szavatossága, could, could it still be true? Lehet még ettől igaz? Truth is eternal. Az igazság az örökkévaló. The good steward brings out truth a jó gazda, a jó sáfár igazságot hoz elő. Old and Újat és ót. Amikor előveszünk egy régi igazságot és alkalmazzuk a jelenlegi helyzetünkre, és megtapasztalunk valamit most az életünkben, és rájövünk, hogy ah, igen, ezt jelenti ez both old and new ez láts új és régi M egyben maybe it's kind of like john when he wrote his uh, his letter first john mint jános hogy az első levelében írta he said, uh, azt mondja, hogy nem adok nektek egy új parancsolatot, But an old one, hanem egy régit. ami az elejétől fogva van. és aztán azt mondja, De mégis új parancsolatot is adok nektek. Love, Love one another. Szeressétek egymást. Ahogy Krisztus szeretett minket. It's, it's been a Ez már mindig egy parancsolat volt. Mindig jó dolog volt it's, ezt cselekedni. nothing new új nincs De mégis, most új fényben szeretném ezt I nektek átadni. Újra szeretnélek bátorítani titeket egy friss és új módon, hogy szeressétek egymást. And he says mondja itt Jézus, hogy egy írás tudó olyan mint egy sáfár. Nem ő az úr, He's a he's a steward. Ő egy egy sáfár, egy gazda. He's also not necessarily the treasure, but he is the but the gospel is the treasure. Nem ő a kincs ebben a példázatban, so, hanem az evangélium. So what what is Jesus saying here? Tehát akkor mit mond iti Jézus? The scribe who's being trained for the kingdom. Egy írásznő, akkor tanítványával ettől a mennykor szegénak Ez, ezek mi vagyunk? And as we grow in our knowledge of the world word, ahogy növekszünk mi a az igében és egyre többet tudunk belőlem. As we grow in our ability to display the treasure that is the glorious gospel. És meg növekszik bennünk az a képesség, hogy előhozzuk ezt a kincset, ami az evangélium. The end result a végső eredmény ez az, az, hogy mi tanítványok leszünk. Who make disciples. tanítványok másokat. This is, the, this is the way the kingdom works. Így működik Isten országa. You know, I think it would be much more efficient if God would just come down and like, you know, say, But that's not the way he chose to Sokkal hatékonyabban működne szerintem, ha Isten személyesen lejönne, és mindenkinek megmutatná magát. Itt vagyok, de valami miatt nem ezt választotta. Azt az utat választotta, hogy az evangélium szájról-szájra, és szívről-szívre terjedjen az emberek között. And not to stop, és hogy ne álljon meg, until he comes back. amíg ő vissza nem tér. This is what Jesus is Ez, ezt mondja itt Jézus. you understand these things? Megértettétek mindezt? Good. Igen. Because you will be sharing these same truths wherever you go in life. Jó, hogy megértették ezt a tanítványok, mert nekik ugyanezeket az igazságokat kell majd továbbadniuk, ahogy mennek az életük során tovább. Because you will be stewards of this truth. Mert itt tanítványai lesztek ennek az igazságnak. Ez bámulatos, hogy Isten ránk bízta mindezt. The bámulatos. A végszó, 53-tól 53 a végéig. Uh -huh. Miután Jézus elmondta ezeket a példázatokat, tovább ment onnan. Elment hazájába és tanította őket a zsinagógában, és álm álmélkodva ezt mondták, honnan van ebben ez a bölcsesség és, a, és ez a csodatevő erő? Hát nem az ács fia ez? Nem Máriának hívják-e az anyját, testvéreit meg Jakabnak, Józsefnek, Simonnak és Júdásnak? Nem közöttünk élnek-e nővérei is mind? Ugyan honnan van benne mindez? És megbotránkoztak benne. Jézus pedig így szólt hozzájuk. Sehol sem vetik meg a prófétát, csak saját hazájában és a maga házában. Nem is tett ott sok csodát a hitetlenségük miatt. Jesus began his ministry in Nazareth, where he grew up. Jézus Názáretben kezdte a szolgálatát, ahol felnőtt. And, uh, Mark tells us És hogy ennek eredményeképpen őt le akarták taszítani egy szikláról. Like De úgy tűnik, his hogy visits Nazareth során ismét ellátogat Názáretbe. És végső ö, módon elutasítják őt. How tragic. Mennyire tragikus ez. You know, Jesus preached in Nazareth. Jézus názáretben prédikált. He grew up there. Ott nőtt fel. His family lived there. Ott élt a családja. He will be forever known as Jesus of Nazareth. <laughs> Mindig úgy fogják őt ismerni, hogy a názáreti Jézus. And his disciples many times are known as Nazarenes. Sokszor nazarínusoknak nevezték a tanítványokat is. Mégis elutasították az ő egyetlen reménységüket. Hogy vagyunk ma ezzel most? How's the kingdom expanding in Hogy növekszik mennyek országa a te életedben? Milyen kihívásokkal nézel szembe? Uh, you know, Are you ready to make disciples of others? I mean, really said so many things today. volt szó. Be surprised if one thing, you know, didn't stick in your heart. And uh, I would just encourage you to to meditate on that. Csak you know? arra bátorítalak titeket, hogy akármi is maradt meg ebből a tanításból, hogy gondolkozzatok ezen délután. What, what Mit szeretne Isten tenni a te életedben ezekkel a példázatokkal? I'm sure he want you to him like the Biztos, hogy nem azt akarja, hogy te is elutasítsd őt, mint a názáreti emberek. Biztos, nem azt akarja, hogy ezek az igazságok kiszoruljanak azt akarja, hogy ezek az igazságok kiszoruljanak az életedből a gyomok miatt. But he wants, he wants to shape your life. Hanem szeretné formálni a te életedet. And if you don't really feel like God said anything to you today. Let me say something. És hogyha úgy érzed, hogy Isten nem mondott neked ma semmit, akkor majd most hadd mondjak én. A Vagy csak feltegyek egy kérdést. Are you ready to make Készen állsz arra, hogy tanítványokká tegyél embereket? You make Szeretnél tanítványokká That, tenni the embereket? Igazán ez a nagy parancsolat. Are you ready? A nagy küldetés. Készen állsz erre? You do it? Szeretnéd the, ezt tenni? A ez tényleg egy komoly kérdés. It is. I'm, I'm dead serious. Are you ready? Tényleg most halál olyan mondom, készen állsz erre? That's what we're supposed to do. Mert ezt kell nekünk tennünk. Now I'm talking to a lot of family people. That's Sok családos great. ember van itt és Our szeretjük me just a gyerekeket. God is absolutely your first priority. Nektek, hogy ez számotokra az első fontossági, fontossági sorrendben. God has, you know, given us a captive audience. Isten adott nekünk egy nagyon lelkes hallgatóságot. You know, they can't us. Nem tudnak elmenekülni tőlünk. You know, for for 16-18 20, 20 évig. Not 25 years. remélhetőleg nem 25 évig, you know, in our house. A házunkban laknak. We have the opportunity to make disciples. És uh, alkalmunk nyílik arra, hogy tanítványokká tegyük őket. The minimum, we have, we have to be ready for that minimális értelemben legalább erre fel kell, hogy készüljünk. There's a, there's a, there's a that, de van itt a környezetünkben egy hatalmas város, gospel, amelynek szüksége van arra, hogy hallja az evangéliumot. És meg kell, hogy tanulják Isten országának a dolgait. A church, we, do a és gyülekezetként azt hiszem, hogy jobban kéne igyekeznünk. Bringing the light of the glorious gospel of Jesus Christ into our workplaces, into Hogy our schools. Jézus Krisztus dicsőséges evangéliumának a, a fényét behozzuk az iskoláinkba, a munkahelyeinkbe. Hogy Krisztus ö, ö, bölcsességébe burkolózva ö, beszéljünk embereknek róla. A, a guarantee. Garantálom. Hogyha nyitott vagy erre, wisdom, és megkéred Istentől, hogy adja meg neked ezt a bölcsességet, akkor egyhamar be fog következni, hogy, hogy a munkahelyeden odajön hozzád valaki, hogy figyelj, van egy problémám, mi, mi a te véleményed erről? And have an open door to share és lesz számodra egy egy nyitott ajtó, hogy hogy Krisztusnak a bölcsességéről beszélj. Készen állsz erre? Hogyha Isten okay. nem adott neked személyesen semmit, akkor én most ezt. Menjetek haza és gondolkodjatok I mean, ezen. Természetesen nem szeretnék így testben mondani semmit. Nem az az én érdekem, hogy egy hatalmas gyülekezetünk legyen. But I'm interested in people. Viszont az nagyon is érdekel engem, hogy az emberek megtérjenek. Saved, és nem csak, hogy megtérjenek, hanem legyenek Jézus érett tanítványai. That's Ez motivál engem. Well, Jesus, thank you so much for your word. Úr Jézus, annyira köszönjük neked a te igédet. Köszönöm uram, ezeknek az embereknek a türelmét, akik több mint egy óráig hallgattak engem. But your word is, is filled with, with, with richness. A te ígéd annyira telve van gazdagsággal, And we want to take it in. és szeretnénk ezt megragadni. Szeretnénk, hogyha ez ezt az életünket. And truly, we want to be disciples of you. És tényleg szeretnénk, a te tanítványaid lenni. Not only for our own benefit, Nem but for the benefit of others. Nem csak a saját érdekünkből, hanem mások érdekében is. I pray that hívjál sokakat ilyen tanítvánságra Tatabányáról és Oroszlányból. That your Magnified. hogy a te evangéliumoddal tudjuk felnagyítani emberek felé. És Jézus legyen az, aki megdicsőül. Jézus nevében. Amen. Amen.